اما ديننا وجميع الكون لنا وطنا فقيد الله لنا نور اعدتنا الروح له سكنا اطحل اسلام لنا دينا وجميع الكون ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيننا براچو اي بوشتواني سستري كاوшто е найављено Večeras ćemo pokušati, uz Allahovu subhanahu wa ta'ala dozvolu, da progovorimo nekoliko riječi za sigurno o jednoj i te kako bitnoj tematici, odnosno ona bi trebala da bude bitna za svakog čovjeka i za svaku ženu koja vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i usunidan. Po razlozima odabira ove teme, nećemo govoriti jer smo ih spomenuli u našem predavanju. Koje je bilo prije 20 tak dana kako za dobiti ljubav supruge. Dovoljno je spomenuti da u razgovoru sa bračnom muslimanima doznajemo da u velikom broju brakova nešto neštima. Također odbitni stvari koje su bile razlogom da odaberim da govorim na ovu temu jeste da odnačina funkcionisanja porodice zavisi odgoj djece, to jest na dolazećih generacija. Zato je ovo predavanje pokušaj da se ustroji funkcionisanje porodice, da se postigne harmonija bračnog života i da se osjeti slaz bračne zajednici. Na samom početku, za oni koji nisu slušali naše prvo predavanje, kako bi korist bila veća, ukratko ćemo pročitati samo 12 načina koje smo spomenuli na našem prošlom predavanju to jeste kada smo govorili na temu kako zadobiti ljubav supruge pa smo spomenuli da je prvi način kako čovjek da pridobije ljubav svoje supruge da je doziva najljepšim imenom koje ona ima. Drugi način jeste ljubaznost i međusobno šaljenje. Treći način korištenje metode poklon iznenađenja. Ketvrti način, hvaljenje supruge pred strancima, a naročito pred njenim roditeljima. Peti način kako čovjek može da pridobije ljubav svoje supruge jeste prihvatanje određenih nedostataka i mahana kod supruge. Peti način, pomaganje u kućnim poslovima. Sedmi način, da čovjek pazi rodbinu svoje supruge. Osmi način, uzimanje u obzir kod supruginelj u bomore kod grešaka nastali i zbog toga deveti način da čovjek ne smije tvrditi da je on uvijek u pravu kada su u pitanju neki problemi među supružnicima deseti način kako čovjek može da pridobi ljubav svoje supruge jeste davanjem nešto i metka svojoj supruzi kako bi ona raspolagala njime za svoje lične potrebe jedanaesti način Da pazite na ženino zdravlje. 12. način zajedničko pomaganje ili podpomaganje u rađenju dobrih djela i 13. način da muž iskaže svoju ljubomoru naspram svoje supruge ako postoji ta ljubomora kod njega. Što se tiče večerašnje teme, cijenena braćo i poštovane sestre, treba spomenuti na početku našeg izlaganja nekoliko činjenica Kako bi ispravno svatili ovo predavanje ove naše predloge i ove savjete prva stvar koju želimo spomenuti jeste da je zaista teško održati predavanje na ovu temu i obraćati se širem krugu slušalaca to jest žena zašto zbog raznolikosti među ženama tako ćemo naći da neke Sestre, žene, muslimanke, žive na selu, a neke žive u gradovima. Neke žene imaju svoje stanovo za pošljenje, a neke nemaju, već borave kod kući. Neke žene imaju djecu, a neke nemaju. Neke žene žele srećan život, pa makar i po cijenu da odustanu od nekih svojih prava, a neke žene ne žele da odustanu od svojih prava. Zato prijedloge koje čujete ljene sestre nemore ju svi da budu upućeni grupi žena u koju se ti nalaziš jer je teško naći univerzalne prijedloge pod koje podpadaju sve vrste žena iako smo se trudili da većina prijedloga koji ćemo vam izložiti večeras budu univerzalnog tipa to jest da obuhvataju većinu žena druga stvar koja je bitna da se spomene a vezana je za ovu tematiku jeste Da ina ovu temu došlo mnogo hadisa Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Mnogo je priča iz života selefa. Tako sigurno je greška da se na ovu temu održi samo jedno predavanje i da očekujemo da smo obuhvatili sve što je potrebno i što je vezano za ovu temu. Također od stvari koje treba spomenuti jeste Da ćemo kroz ove prijedloge možda dobiti od nekoga i kritike. Ili možda će neko pomisliti da je stanje ženije loše. Ono u osnovi jeste loše, ali cina braćo i poštovani sestre, ne treba da zaboravimo da smo prije 20 tak dana održali jedno predavanje u kojem je zasigurno velak velik broj ljudi shvatio da griješi kada je u pitanju odnos njegov odnos prema njegovoj supruzi tako, želibili bi da i večeras ne budemo pogrešno svačenim i na kraju, zadnja stvar koju želimo spomenuti jeste da večina ovih prijedloga zasnovajena je na hadisima Božijeg poslanika sallallahu alihi wasalleme a zašto ovo govorimo? kako ne bi neko shvatio da pretjerujemo u pravima muža kod njegove supruge a njegove supruge Ona semu maulum. Panasam u početku prvi način kako žena muslimanka može da pridobi ljubav svog muža jeste lepim dočekom muža pri njegovom povratku kući. Lep doček igra veliku ulogu pri dobijanju ljubavi muža. Neke žene zbog lepote dočeka muža prilikom povratka kući Bivaju razlogom da čovjek zaboravi na dnevni umor koji ga stekao mudljivo radjeći cijeli dan. Pažljivo slušaj, cine na sestro, pažljivo slušaj ove riječi. Neke žene zbog ljepote dočeka svoga muža prilikom povratka kući. Bivaju razlogom da čovjek zaboravi na dnevni umor koji je stekao mudljivo radjeći cijeli dan. Taka čovjek sa željom očekuje povratak kući, kako bi vidio to vedro, nasmijano lice svoje Hanumi, koja željno čeka njegov povratak. On željno očekuje da vidi kako je ona pažljivo odabrala odjeću u kojoj će ga dočekati. Uredno počešljana i namirisana, još jedan je znak njeine pažnje i iskazivanja ljubavi i poštovanja prema njemu. A o sređenosti i uređenosti kuće cijenjene sestre ne bi trebali ni govoriti jer je svima nama jasno koliko sređenost kuće ostavlja traga na psihu i onako umornog čovjeka. Suprotno ovome cijenjene sestre, neke žene bivaju razlogom da čovjek i onako umoran prezire povratak u svoje carstvo, u svoju domovinu, u svoju kuću. Zašto jer ga tamo čekaju uplakana djeca neriet u kući žena na mrgođenog lica čupava zapuštena zaudarena znoj iz njenih usta zaudara smrad duhana problemi sa komšijama komšijama i mnogije druge stvari ovdje cijene na braćo i poštovane sestre dolazi do izražaja potpunost ove vjeri koja je za sigurno Pogrešno svačena od velikog broja nažalost muslimana tako imamo velik broj muslimana koji misli da je cilj islam u tome da čovjek klanja pet vakata namaza ili koliko je žena koja misli da je cilj islam u nošenju hidžaba to je za sigurno ove stvari koje smo spomenuli su jedan mali dio islama ali braćo moja draga i cijenjene sestre islam je nešto mnogo visi islam je celokupan sistem života zato ćemo vidjeti da nam islam prilikom susreta propisuje neke stvari a naročito prilikom ženinog susreta sa njeni mužem prilikom njegovog povratka kući pa tako prva stvar koju nam islam propisuje jeste vedrina i nasmjanos na licu slima nama je jasno kakav trag ostavlja vedrina lica na osobu kuyu srećemo ovo zasigurno važi za sve osobe a naročito za muža koji uživa tolika prava kod svoje supruge u hadisu koji je zabili je imam muslim od ebu zerara radijallahu taala anhu da je boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kaza ne procenjuj nikakvo dobro delo pa makar da svetniš brata vedrug i nasmijanog lica Vo Abu Davudovoj predaji ovog hadisa stoji da je Bozhih poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: "Vedrina i osmijeh na licu prilikom susreta sa bratom su sadaka." Druga stvar koja je propisana ženi prilikom njenog povratka njenog muža kući jeste uljepsavanje ženi mužu. Uljepsavanje ženi svome mužu zna sigurno ima mnogo pozitivnih rezultata. Mi ćemo spomenuti samo neke od njih. Ona tine pokazuje svoju pažnju prema njemu. Ona tine pokazuje pokazuje svoju ljubav prema njemu. Ona tine pokazuje svoje zadovoljstvo njegovim povratkom u kuću. Koliko je samo žena, koliko je samo sestara, qoe, pois se chayura hatluk kada njuov suprug ili njuov muž nije kod kuči. Rekao je Bozhi poslanik sallallahu alaihi wasallam. Hočeteli da vas obavjestim o čovjekovom najvrijednijem blagu. Kaže Božiji poslanik sallallahu alaihi wa sallame: "Čestita supruga, koju kada pogleda muž, obraduje ga, kada joj naredi, poslušaga i kada bude odsutan, ona mu bude vjerna." Zato, cijenjena sestro, uljepšaj se s njime mužu, za sigurno ćeš time dobiti mnogo stvari. Između ostalog, ti ćeš ga sačuvati od gledanja u druge žene, one stvari koje mu Allah subhanahu wa ta'ala strogo zabranio. Nažalost, kažemo nažalost, mi živimo u vremenu kada žene općenito, a i muslimanke posebno, dosta novca troši u šminku, odjeću, nakit, ali ne da bi se sređivale svome mužu. Već da bi se sređivale prilikom izlaska iz kućije ili one žene koje malo više praktikuju vjeru one se sređivaju kada polaze svojim sestrama na selo tada oblači lijepe košulje tada oblači lijepe suknje a nažalost malo mal udio njezin muž ima u tome Također možemo spomenuti ovom prilikom da žene mu snimanke prilikom izlaska iz kućije dosta puta padaju u neke stvari koje su šerijatom zabranjeno zabranjene mi ćemo spomenuti samo neke od njih žene dosta puta mu snimanke izlaze iz kući razgoričene otkrivaju ono što im je islam naredio da pokriju također islam je zabranio ženi da veže tuđu kosu za svoju kosu a to je u današnjem vremenu nošenje perike Das var je islamom zabranjena i Bozhi poslanik sallallahu alaihi wasallame počinjuća te radnje je prokleu u vjerodostojnim hadisima takođe rod stvari koje su zabranjene a žene i dosta puta radi i potpadaju u njih je ste čupanje obrvā Tu je također stvar koja je zasigurno mnogo proširena kod velikog broja muslimanki, ali je ona zabranjena šerijatom i Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame uviođoslinom hadisu prokleo je osobu koja čupa obrve. I zadnja stvar koju želimo spomenuti od grešaka koje žine čini žene prilikom izlaska iz kuće jeste izlazak žene na mirisane iz kući. Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame kazao Kuja jena iziđe iskuçi, iz namirisa na, pa prođe pored grupe ljudi i oni osjetejën miris. Ona e bludnica. Wal-arūmu l-kuka wa samā'a l-jumū' wa la kaytūlu majāhā wa lī juhā. Wa nasīmu ba'l-qalb wa l-muljamān. Nakon što smo spomenuli dvije stvari koje su poželjne prilikom muževog dolaska kući to jest prilikom dočeka muža, spominućemo i treću stvar a to je uljepšavanje glasa. Cjene sestre, treba da znate da glas ženi u osnovi je veliki izazov za ljude, za muškarce, a naročito ako žena uljepšava svoj glas, to je onu čime žena može da pridobi ljubav svog muža da odagna od njega umor od teških poslova kada govorimo o olakšavanju glasa ako se na to pridoda dozivanje čovjeka muža sa najlepšim imenom onda to dobiva jednu novu dimenziju u pridobijanju ljubavi muža nažalost naše žene kao da znaju za sve ovo u kontaktu sa drugima a u trgovini apoteci piazzi na recepci žene sa nježnim glasom se obraćaju drugima dozivaju ih najlepšim imenima persiraju ih, ali kada eu pitao muž to sve se zaboravi on siroma dosta puta biva predmetom vike dozivanja ružnim imenima i tako dalje drugi način pridobijanja ljubavi muža jeste pokornost mužu Nažalost mi živimo u vremenu u kojem mnogo žena odkazuje poslušnost svojim muževima. Za sigurno to je rezultat nepoznavanja veličine prava muža, koja mu je islam podario i to je rezultat sljeđanja zapada u takozvanom oslobađanju žene ili oslobađanju prava žene. Zato ćemo mi cijenjene sestre spomenuti nekoliko hadisa koji govore na tu temu. Ne bili se naša srca probudila i shvatila stvarnu pravo muža. Ove hadisi su za sigurno većini sestara poznati, ali kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, "Fezekir, fa inna zikra tanfa'u al-mu'minin", a ti opomini, zaista će opomena koristiti vjernicima. U hadisu koji je zabilježio imam At-Tirmizi od Ebu Hureyre radiyallahu ta'ala anhu, da iboži poslanik sallallahu alaihi wasallame kazao, da sam naredio nekome, da učini sejdu mimo allaha subhanahu wa ta'ala, naredio bi ženi da učini sejdu njenu mužu. Hadis je verodostojan. Takojer, U hadisu kojeg je zabilježio imam ibn Mađe od Enesa radijallahu ta'ana anhu da je Boži poslanik sallallahu aleyhi wa sallame kazao žena koja klanja pet vakata i posti mjesec Ramazana i bude pokorna mužu i čuva svoju čast biće rečeno uđi u džennet na koja vrata želiš dobro poslušaj cina sestro četiri stvari ako se nađu pri tebi Biće ti kazano uđi u džennet na koja želiš vrata ako budeš klajala pet vakata namaza ako budeš postila mjesec ramazana ako budeš pokorna svom mužu i ako budeš čuvala svoju čast u hadisu koji je Od Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallame, preniu djabir, radijallahu ta'ala, anhu stoji da je Božij poslanik, sallallahu alaihi wasallame, kazao, tri osobe, Allah od njih ne prijma namaz, niti se njihova dobra djela podižu prema nebu, pa je nabrao jau, odbjegli rob, dok se ne vrati, žena na koju je ljut, njen muž i pijanac, dok se ne osvijesti podpokornošću mužu također podpada i odazivanje žene mužu kada je pozove u postelju koliko je žena koje ne znaju da je odbijanje muža kada pozove ženu u postelju veliki grijeh a ujedno to biva razlogom povećanje mržnje među supružnicima razlogom da čovjek zadovolji svoje strasti na načine koji mu nisu dozvoljeni islamom žena nesmije da odbije svoga muža kada je pozove u postelju osim ako zato ima validan šerijatski razlog kao što je bolest ili ako je u toku menstruacije Poslušajte ina sestro ovaj hadis Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme kojeg je zabilježio Bukharija i muslim Odebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu aleyhi wa sallame kazao čovjek koji pozove suprugu u postelju pa odbije i on zanoći srdit na nju prokrinjuje meleci sredok ne osani zamisli cjenjena sestro zbog tvoje nepokornosti mužu zbog tvog odbijanja da se odazoveš svome mužu u postelju prokrinjuje meleci Sve dok ne osvaniš, kako možemo očekivati blagoslov i bereket, harmoniju u našim brakovima, a možda naše supruge bivaju proklinjane od meleka, od meleka čije dove se ne odbijaju. U drugoj predaji ovog hadisa je došlo nešto još teži, još veći. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, tako mi onoga u čivoj ruci je moja duša, Nema čovjeka da pozove suprugu u krevet pa ona odbije a da nije srdit na nju onaj koji je na nebesima sve dok se on ne odljuti zamislite ina sestro zbog tvog djela srdit na tebe je uzvišeni Allah subhanahu wa taala stvoritelj zemlje i nebesa U Tirmizinoj predaj ovog hadisa stoji neka se žena odazove mužu kada je pozove u postelju, pa makar bila oko peči, pa makar bila zauzeta oko primanja hrane, a u jednoj predaji stoji, pa makar bila na jahalici, to jeste na samaru. Treći način pridobijanja ljubavi muža jeste zahvalnošću. Zahvalnost na dobročinstvu je u osnovi svojstvo koje zagovara i postici na njega ova plemeni tavjera islam a zamislite cijenjene sestre kako je to onda ako se radi o zahvalnosti ženini njeinom mužu kako to može biti način pridobijanja ljubavi muža jer s vimi cijenjene sestre i poštovana bračo vodimo da neko ceni naš trud i naše napore Kaži je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu kojeg e zabilježu ima me tirmidhi, a hadis je verodostojan, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao, ko ne zahvaljuje ljudima, taj ne zahvaljuje Allahu subhanehu wa ta'ala. Također hadis, koji je možda velikom broju se stara poznat, ali cijina sestro otvori svoje srce, Dobro poslušaj ove riječi Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Kuin govori po Hirusumme. Nemoj dozvoliti da ovaj hadis uđe na jedno uho a na drugo iziđe. Kaže Božiji poslanik sallallahu alaihi wa sallame u hadisu koji je zabilježi Buhari i Muslim od Zainebe radijallahu ta'ala anha. Držao je Božiji poslanik sallallahu alaihi wa sallame jednog dana hudbu pa je kazao: Vidio sam vatru I vidio sam većina njenih stanovnika su žene pa su rekli ashabi zašto o božji poslanice zamislite ashabi postavljaju pitanje zašto o božji poslanice jer im je to bilo čudno jer su u to vrijeme ashabi koji bile pokorni Allahu i to je bilo nešto za njih teško Danas ovo pitanje uopšte nije čudno zašto je većina žena stanovnici većina stanovnika đehnema tako mi Allaha koliko je žena mu snimanki koja izlazi na ulicu tako razgoničene da bi se veliki broj muškaraca stidio da izađe tako razgoničen to njihovi roditelji odobravaju to njihovi roditelji gledaju Cëngjëni, roditeli, znajite da ćete biti pitani za svoju djecu. Kako možete dozvoliti своме djetu da tako razgoličeno izađe na ulicu? Poslušajte odgovor Božjeg poslanika sallallahu alaihi wa sallama u nastavku hadisa. Pokažu ashabi zašto o Božji poslanice? Pa kaže Božji poslanik: "Zato što negiraju, zato što ne vjeruju." Pa su ashabi dodali: Yeli negiraju djerovani u Allaha subhanahu wa ta'ala pa yekaza o božji poslanik one negiraju dobročinstvo nezahvalni su da nekoj odni činiš dobročinstvo cijeli život a zatim jednom pogriješiš rekla bi nikad od tebe nisam vidjela nikakvog khaira čini na sestro nemoј da pomisliš da je prijetnja božjeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam sa vatrum nešto lagano Ako misliš da je prijetnja vatrom nešto lagano, uzmi i pokušaj svojom rukom dodirnuti toplo špore. Pa ćeš vidjeti da ne možeš izdržati. Pa kako onda izdržati vatru Djehennema koja je 70 puta žesća i teža od ove vatri? O sestro, o sestro, čuvaj svoje tijelo, čuvaj ga od vatre Djehennema. Tina sestro, tvoj muž, on je taj, koji dan radi da bi ti odnradi da biti i tvoja dječa ima li lago dan život. On radi, on radi tog zila, putuje, rizikuje život, njegovo zdravlje trpi, pa za njime je zaslužan da mu budeš zahvalna. Razmisli cijena sestro u sljedećem primjeru. Zamislite da nam neko dođe i dadne nam neki poklon u vrijednosti od 100 maraka, kako bi se mi uvijek stidirli tog čovjeka, kada god bi vidjeli tog čovjeka, nam pala bi na njega hedija, pokušali bi da se iskupimo za to, da mu učinimo za uzvrat neko dobročinstvo. Cena, sestro, pa zar nije tvoj muž taj koji donosi svaki dan pa za njim je mnogo preči od osobi koja nam jednom učini dobročinstvo za njim je mnogo preči da njemu budemo zahvalni zato znaj cijenjena sestro da ako tvoj muž vidi tvoju zahvalnost vidi da ciniš njegov trud to će zasigurno biti dodatni motiv da nastavi da donosi i da zarađuje to će povećati njegovu ljubav prema tebi učvrstiti vaše veze To će biti razlogom harmonije u vašim braku. Jer znajci, inna sestro, da niko ne voli nezahvalnost, niko ne voli nezahvalne ljude, a naročito ako to dolazi od osobi kojoj mi činimo neprestano dobročinstvo. Nezahvalnost za sigurno vodi problemima, buđenju prezira, buđenju mržnje, nepoštovanja i mnogim drugim stvarima. Ovi su nepoželjni. Cijenna sestro, koju vrstu života želiš? Postavićemo vam dva primjera i neka svaka sestra odaberi jedan od ova dva načina kako će se obraćati i ponašati prema svome mužu. Prvi način je kada žena kaže svome mužu: "Primjera radi, kupi mi to i to." Normalno unaretbe noi formi sapovisce nimtonom pa čak pridoda na to možda nemoj slučajno da zaboraviš da to doneseš iz čaršije jer ako zaboraviš moraćeš se vratiti da nam to kupiš odgovor ako dobije za sigurno će biti negativno negativan to jest Da čovjek ne želi da ispuni nje nezahteve zbog njenog lošeg obhođenja prema njemu. Ili želiš, cini na sestro, drugi način života, gdje se žena obraća svome mužu i govori: "O čovjekeče, Allah te nagradio za sve što nam činiš. Kako je velika tvoja dobrota, tvoje dobročinstvo prema nama. Šta bi mi bez tebe?" Zašto se toliko trudiš oko nas? Mi to nismo zaslužili. Šta mislite, Cinn, jeste kakav odgovor bi dobile? Za sigurno bi odgovor bio: samo kaži šta treba, sve ćeš dobiti, zadnju kap krvi, zadnju kap krvi ću dati samo da vi uživate. Cinn, sestro, zar nisi primjetila iz ova dva primjera da ti imaš ključeve svih rješenja u svojim rukama? O tebe i o tvog ponašanja zavisi mnogo toga. Muškajci su takvi, dobri, samon ako znaš sa njima, mudro i lijepo. Niko ne voli grubost, a naročito ako ta grubost dolazi od bića koje je slabašnje od tebe. Ovo nas sve, cijene sestre i poštovana braću, Okreće u pravcu da progovorimo nekoliko riječi o sljedećem načinu pridobijanja ljubavi muža, a to je zadovoljavanje muža kada se naljuti. Treba da znamo, cijeljna braćo i poštovane sestre, Islam kao potpuna vjera postiče muža da pazi na svoju suprugu, ali također postiče suprugu da zadovolji svoga muža kada se on naljuti naljuti. Jer znajti ina sestro u tome je održavanje pravog kursa kretanja porodičnog broda i u tome je velika nagrada za tebe žena muslimanka bi trebala da radi na ostavljanju svega što ljuti njenog muža sve što će izazvati njegovu srćbu bez razlike cini na sestro bez razlike dali to bilo nešto veliko ili malo Bez razlike da li to bilo tebi teško ostaviti ili lako, ali pokušaj da dokažeš svome mužu da se trudiš da ostaviš sve ono što njega ljuti. Ali ako se desi da se muž naljuti, tada bi žena muslimanka koja vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i Sudnji dan, trebala da sve raspoložive resurse usmeri ka tome da povrati zadovoljstvo svoga muža da koristi sva raspoloživa sredstva reči oči lice kosu telo odjeću obuću hranu i sve ostalo samo da pridobi zadovoljstvo svoga muža znaj ti ina sestro da je čoveku najdraže to da mu dođe njegova supruga i da zatraži od njega halala znaj ti ina sestro To je čarolija koja lomi srca muškaraca. Možda ću ja noćas neke stvari kazati koje su možda tajne muškaraca, ali iz razloga da se popravi stanje u našim brakovima morat ću neke tajne i otkriti. Tako cijenjena sestro, vidjet ćeš muža koji je prije nekoliko momenata bio bijesni lav, kojem ne smije prijeći ni, ni najhrabriji čovjek na kon izvinjenja nježnih riječi blagog dodira pa ako treba i poljupca bogami taj muž postaje mala mača koja se umiljava oko nogu vlasnika preduči puna želje da ga pomiluješ tvoj muž nakon što je bio srditi lav postaje mača koja priđe želi da ga pomiluješ Ako od njega zatražiš halal-a, ako mu se obratiš nježnim riječima, nježnim dodirom. Znajci nje na sestru, da nije sreća da čovjek živi u braku bez problema, jer toga za sigurno nema. Ali je sreća da čovjek živi u braku u kojem ima problema, ali zna kako da riješi te probleme. Ove stvari, zadovoljavanje muža kada se naljuti, ovo ne mogu osim one sestre koje su u svome životu postavile sebi visoke ciljeve. One žele sreću po svaku cijenu, pa makar ih to koštalo odstupanja od nekih svojih prava. One su preda se postavile Allahovu subhanehu wa ta'ala nagradu pokornom suprugu, a to je Allahov džennet. I zbog toga ponekada mogu da urade neke stvari koje su za druge, nezamislive, ali to one mogu. Zashto? Zato što želi Allahovu subhanahu wa ta'ala nagradu, želi Allahovu subhanahu wa ta'ala djennet. Koliko je se stara, koje ne odstupaju od svojih principa, ni po koju cijenu. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame u hadisu koji govori Kolika je bitnost muževog zadovoljstva u životu jedne ženi? Kaže Boži poslanik sallallahu aleyhi wasallam u hadisu kojeg je zabilježu i mamet tirmidhi od umu seleme radijallahu ta'ala anha. Koja žena umri, a njen muž zadovolja njome, uči će u džennet. Zamislit si njena sestro, poslušaj dobro ovaj hadis. Koja žena umri, a njen muž zadovolja njome, uči će u džennet. Ona žena koja hoće istinski džennet ona ne gleda u to ko je kriv već ona gleda kako da stekne zadovoljstvo svoga muža poslušaj ti na sestro preporuku najboljeg pedagoga najboljeg učitelja Muhameda sallallahu alejhi ve selleme dekaju hadis koji je zapisao imam Taberani negošnji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao Hoćete li da vas obavijestim o vašim ženama u Džennetu? Pa su rekli ashabi: naravno o Božijem poslanici. Pa kaže Božiji poslanik: svaka ona koja voli, svaka ona koja rađa, koja kada i naluti njen muž ili kada ona naluti muža ili se on naluti, ona kaže: ovo je moja ruka u tvojoj, ja neću okusiti sna. Sve dok ne budeš zadovoljan. Zamisli ti na sestro, ova žena stavlja ruku svoju u ruku svoga muža i kaže: Ja neću okusiti sna sve dok ne budeš zadovoljan. Treba da znaš ti na sestro, da je nešto najgori što može da se desi u kući muslimana jeste da tvoj muž zaspi ljut na tebe. To biva razlogom uveličanja problema razlogom napitosti a tu za sigurno će iskoristiti naš i tvoj neprijatelj iblis neka je Allahu subhanahu prokljestvo na njega iskoristiće tu priliku i tako da će svakom od supružnika do sabaha došapnuti mnogo loših veselja piti način Da žena pridobije ljubav svoga muža jeste poštovanje njegove rodbine, poštovanje njegovih gostiju, a naročito njegove majke, oca, braće i sestara. Zaista je jedan od bitnijih i nezaobilaznih načina pridobijanja ljubavi muža da supruga pazi i poštuje njegovu rodbinu. Cini na sestru, znaj Znaj da ne može srce tvoga muža da ne reaguje u pozitivnom smislu kada vidi kako ti poštuješ njegovu majku, kako ti poštuješ njegovog oca, kako poštuješ njegovu bliznju familiju. To je također jedan od načina podpomaganja u rađanju dobrih djela. U tome je također sreća tvoga muža, a suprotno suprotno tome i u nepoštovanju njegovih roditelja njegove majke njegovog oca u tome i nezadovoljstvo njegovo a to žena muslimanka ne bi trebala da traži nijed u kom slučaju također cinjena sestro nemoj slučajno da ti budeš razlogom izlaganja svoga muža ahiretskoj patnji mura da znaš Ne prestano da imaš na umu to da je tvome mužu naređeno od ove plemeni te vjere da čini dobročinstvo svojim roditeljima, a naročito majci. Kaže Bozhi poslanik sallallahu alaihi wa sallame u hadisu koji je zabilježio Imam Muslim od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu: Propao je, propao je zaista je propao onaj ko doživi starost jednog ili oba roditelja a nije ušao u džennet zato znaj cini na sestro da ti nisi jedina osoba kojoj pripada njen muž već ima osoba koje su na leftici prava ispred tebe takođe cini na sestro kada je u pitanju tvoj odnos naspram roditelja tvoga muža moraš neprestano da imaš pred sobom jedno pravilo koje Arapi nazivaju kema tudinu, tudan. Kako budeš prema drugima, kako se budeš ponašao prema drugima, tako će se i drugi prema tebi ponašati. Što znači, znaj cina sestro, kao što ti danas imaš majku svoga muža, to jest, takozvanu svekrvu. Znaj da ćeš iti sutra, ako Bog da, inša Allah, I ti biti svekrva i znaj kako god se ti budeš ponašala prema svojoj svekrvi, da ćeš i ti sutra biti u istoj poziciji, da će se i drugi prema tebi na isti način ponašati. Ako budeš zaradila dobro, tako će ti se i vratiti, a ako budeš zaradila nešto drugo, isto mjerom će ti se vratiti. Šesti način pridobijanja ljubavi muža jeste tijek qenjene sestre zadovoljstvom s onim što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao vama od nafake zasigurno znaj qenjena sestro da je jedan od načina kojim žena može da pridobje i da stekne ljubav svoga muža da bude zadovoljna sa onim što im je Allah subhanahu wa ta'ala propisao od nafake to je zasigurno blago Koji vecina žena nikada nije našla to je za sigurno nakit koji velik broj žena nikada nije obuklo koliko je samo cinjni sestre problema u porodicama koji su bili razlogom da je se povećala mržnja među supružnicima a osnova tih problema jeste ženina pohlepa Ženina želja da ima sve što imaju njene komšinice, njene prijateljice i njene sestre. Cijenj na sestro, zar ne znaš da se na faka ljudi razlikuje? Znaj sigurno da je na faka ljudi u rukama, ljudi u njihovim rukama da bi tvoj muž tebi priuštio sve što poželiš, sve što imaju druge sestre i možda mnogo više od toga. Ali kada znamo da nije tako, onda nemoj cijen na sestro svojim nezadovoljstvom povećavati brige i onako umornog i zabrinutog muža. Znaj cijen na sestro da tvoje zadovoljstvo onim što vam je Allah subhanehu wa ta'ala propisao sigurno će biti velika pomoć tvome mužu, a samim time to će biti razlog buđenja njegove ljubavi. Znajti na, sestro, dë i vërtëns ko, zadowolstwo i istinsko bogatstvo u vašem pridržavanju za Allaho subhanahu wa taala vjeru, u vašoj slozi, u vašoj harmoniji vašeg braka. Kaže Bogi poslanim sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji je zabilježio Imam Buharija i Muslim od Abu Hurajri radijallahu ta'ala anhu da Bogi poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže Nije bogatstvo u mnoštvu posjeda već je bogatstvo bogatstvo i zadovoljstvo duše tebe da znaš cijen na sestro a i ti cini drate kada je u pitanju Dunyaluk i ovo dunyalučki ukrasi čovjek treba po tom pitanju da gleda osobe koje su na nižjem nivou od njega a kada je u pitanju ahiret natjecanje za budući svijet tada čovjek treba da gleda one ljude koji su iznad njega primjera radi cina sestro ako ponekad postaneš tužna zbog toga što je vaša nafaka mala Pogledaj u one osobe koji su mnogo, mnogo siromašniji od tebe. Pa ćeš spoznati veličinu Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati prema tebi. Koliko je hiljada, možda i miliona ljudi koji su u mnogo goroj situaciji nego što si ti. Zato budi zahvalna Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima prema vama. Ali kada je u pitanju natjecanje u rađenju dobrih dijela u rađenju dobrih dijela i pripremanje za ahiret tada gledaj u one osobe koje su na većem nivou od tebe tako ako dnevno učiš jednu stranicu Kur'ana pogledaj u one osobe koje možda dnevno uče jedan džuz pa se ugledaj u njih pa povećaj svoj ibadet nemoj govoriti ima ljudi koji nikako ne otvaraju mushav to je pogrešno jer ako čovjek gleda U ahiret i želi da se natječi Onda treba da gleda u one osobe Koje su prestigne njega Kaže Boži poslanik Sallallahu alihi wasallam U vjerodostojnom hadisu Pogledajte u onoga Koje je na nižem nivou od vas I nemojte gledati u onoga Koje je na višem nivou od vas To će sigurno biti Bolje za vas Kako ne bi zanijekali Allahove subhanahu wa ta'ala Blagodati prema vama Cijina sestro, jesi mi ikada postavila sebi pitanje, kako je onim sestrama čiji ljudi su odvedeni bespravno na Gvantonamo, kako bi one željele da se njihovi muževi vrati, pa da im budu poslušne, zato ti imaš tu priliku, tvoj muž je tuj, budi poslušna svome mužu. Budi zadovoljna sa onom nafatkom koju vam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Sredi se svomemu mužu prilikom njegovog povratka kući. Znajte ina sestro i poštovani brate da je istinska sreća supružnika u njihovom pridržavanju za vjeru, a ne nikako u bogatstvu, u kulama i gradovima. Na kraju ovog našeg druženja, zadnji desetak minuta, posvjetit ćemo spominjanju možda petnaestak načina kako žena može da pridobije ljubav svoga supruga, jer zbog skučenosti s vremenom ne možemo ove načine pojašnjavati kao što smo pojasnili šest prijedhodnji. Pa tako, sedmi način na koji žena može da pridobije ljubav svoga muža jeste da žena pazi na svoj izgled i da se zapita da li je ona sama zadovoljna svojim izgledom dosta puta kao što smo spomenuli žene sređuju se nekom drugom mimo svome mužu kada su kod kuće nikakve zapuštene ali kada izlazi u grad obavezno se sredi dotjeraju najlepšu odjeću obuku našminkaju se naprve mišu se Kome, nekome drugom, cijenina sestro, zašto se sređivaš drugima? Ti si udata, ti imaš svoga muža, ti si njegov biser, ti si njegov biser koji ne treba niko da gleda. Srijedi se svome mužu, zapitaj se da li si zadovoljna svojim izgledom. Također, od načina kako žena može da pridobije ljubav svoga muža jespe? Da ako primijeti pri svome mužu neke osobine, koje nisu lijepe, da ga na lijep, nježan način upozori na to. Jer prva stvar, cin na sesto, treba da znaš, da je tvoj čovjek muškarac. U osnovi muškarci su grublji nego žene, vole, vole mehkotu, vole nježnost. Zato kada se obraćaš svome mužu, želiš da popraviš njegove posljednice. Neki loše osobe želiš da mu ukažeš na neke njegove propuste onda neka to bude na najljepši način Također deveti način kako žena može da zadobije ljubav svoga supruga jeste uđeljivanjem poklona svomemu mužu to smo spomenuli Da važi iza muškarce, jer Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže: "Tahaddu tahabu", među sovno razmjenjujete poklone kako bi se zavoljeli. Ovaj hadis je općeg karaktera, obuhvata sve ljude, a zamislite onda kako tek obuhvata supružnike. Također odnačina kako žena može da pridobi ljubav svog muža jeste da pazi na izgled svoje kuće da kuću uredi tako da bude privlačna njenom mužu ne da čovjek prezire povratak kući zbog neuređenosti kući već suprotno tome da sve bude na svom mjestu kako bi muž priželjkivao da se vrati svojoj kući jedan najistini način kako žena može da zadobije ljubav svoga supruga I este da radi ono što voli njen muž i na način koji on voli. Počijevši od hrani, od dječi, ponašanja, navika, sve one stvari koje nisu u kontradiktornosti sa šerijatom, žena bi trebala da pokuša da radi one stvari koje voli njen muž i na način koji voli njen muž, pa tako ponekada muževi imaju Da kažemo posebne želje kada je u pitanju nošnja njegove supruge, žena bi trebala da ispuni želje svog muža, pa možda pripremanje hrane, određene vrste hrane na određen način. Cintna sestro, znaj da su to načini na koje možeš pridobiti ljubav svoga muža. Zasigurno kada on vidi da se ti trudiš da ugodiš Njemu u onim stvarima koje voli, za sigurno će se njegova ljubav prema tebi povećati. 12. način pridobijanja ljubavi muža jeste: ako želiš da imaš sugovornika, svoga muža, i želiš da te pažljivo slušaj onda mu govori o njegovim lijepim osobinama, jer davno je kazano: ako želiš nekoga Da te pa je li vo sluša onda mu govori o njegovim lijepim osobinama. Zašto ovo govorimo? Iz razloga što velik broj žena stara se žali da njihovi muževi nemaju vremena da sjednu i da saslušaju govor svoje hanumi. Hanuma počieli dan u kući sama, željna da razgovara sa nekim. Pa kada dođe njen muž, želi da priča sa njim. Zato ako želiš Da privučeš njegovu pažnju, onda govori o njegovim lijepim osobinama. Trinajesti način pridobijanja ljubavi muža jeste cijen na sestro nešto što je zasigurno zapostavljeno kod velikog broja sestara, a to je da izraziš svoju ljubav prema mužu, kako riječima, tako i dijelima. Koliko je sestara, koliko je žena muslimanki koji žive možda 20 godina u braku, a nikada nije kazala svome mužu da ga voli. Ne boj se cijen na sestro, neće ti niko ništa ako kažeš svome mužu da ga voliš, ako mu pokažeš svojim djelima da ga voliš, zaista će to biti razlog da se poveća ljubav tvojeg muža prema tebi. 14. način kako će supruga da pridobije ljubav svoga muža jeste da pokuša u svakodnevnom razgovoru sa mužem, naročito ako traži nešto od nje, da koristi samo riječi da hoću odma i tako stvari koje su potvrdnog oblika a da pokušaj maksimalno da izbjegavaš riječi ne neću ne mogu sačekaj posli i tako te riječi dosta puta bivaju razlogom buđenja mržnje netrpeljivosti u braku 15. način pridobijanja ljubavi muža jeste Da supruga ne podiže svoj glas, povišglasa muža iz nje nog poštovanja prema njemu. Zbog onih hadisa koji smo spomenuli, zbog njegovog prava koje mu je islam darovao. Kaže kćerka jednog velikog tabeina, Seid ibn Musayyiba, Kaži, mi smo se svojim muževima obraćali kao što se vi, muškarci, obraćate svojim predpostavljenim, svojim emirima. Zamislit se inna sestro, one su se obraćale svojim muževima kao što se muževi obraćaju svojim predpostavljenim. Zatëm <tosim> atfa alama la tate basamu, in kundamukte ibanu. I rizim qad mokë Ejhe tajur dja I lejketen Također Od načina kako žena Može da pridobije ljubav svoga Supruga, a to je 16. način Jedna stvar koja je Zasigurno bitna, a to je Da žena prihvati Izvinjenje njenog muža A ovdje treba Spomenuti jednu i tekako Bitnu stvar, a to je Tina, sestro, nemoj da prisiljavaš svoga muža da to izvinjenje izgovori, jer to je za sigurno teškomu muškarcu. Ali ako vidiš da je tvoj muž svatio da je pogriješio i indirektno ti kaže traži od tebe halala i traži od tebe izvinjenje, privati to od njega i nemoj da ga teraš da to izgovori riječima, jer je to teškomu muškarcu Dvadeseti način kako žena može da pridobi ljubav svog muža jeste da se ne prepiri s njime, a naročito kada je u pitanju njova prepirka pred njegovom decom. Takođe stvar koja se može spomenuti ovom prilikom jeste da žena supruga ne bi trebala porodične probleme da kazuje svojoj deci, da se njima žali, jer zasigurno to ostavlja velike psihičke posljedice na djecu. 21. način kako žena može da postigne ljubav supruga jeste ti na sestro, zasigurno također jedna stvar koja je zapostavljena, ali ostavlja velikog traga na muža, a to je kada vidiš svog muža da je se naljutio, najbolje što možeš tada da učiniš jeste da šutiš. Sačekaj dok se njegova krv malo smiri a nakon toga mu ukaži na grešku ako je počinio. Također 22. način pridobijanja ljubavi muža jeste: "Cinna sestro, treba da znaš da mi svi imamo pri sebi loših mahana. Imamo slabosti. Zato nemoj da očekuješ od svog muža Da bude savršen. Nemoj da očekuješ da bude princ iz bajke. Nemoj da očekuješ da bude ashab. Da bude tabi'in. A gdje si ti? Ako želiš od svog muža da bude ashab. Onda i ti bude ashabijka. Ali pošto znamo da su sestre daleko od toga da budu ashabijke. Onda nije realno da traži od svojih ljudi da budu ashabi. Ovo ne znači nikako da čovjek treba da se pomiri sa lošim osobinama naprotiv čovjek treba da pokuša da popravlja svoje stanje ali samo kažemo to je jedan od načina kako žena može da pridobi ljubav svoga muža i da poveća svoje zadovoljstvo u braku 23. način pridobijanja ljubavi muža jeste čuvanjem njegove tajne a naročito cijenjene sestre Tajne koje su vezane za intimni život. Zaista je ovo stvar koja je zapostavljena kod velikog broja žena. Tako ćemo nerijetko čuti kako žene jedne drugima kontajući da su hajd one istog spola pa smiju pričati neke stvari koje ne bi pričale muškarcima pa one međusobno govori neke stvari jedne iz privatnog i intimnog života jedne drugima znajci na sestro da je to stvar čik počinjuća božjih poslanih sallallahu alaihi wa sallame prokleo vjerodostojnim hadisima bez razlike da li se radilo o muškarcu ili ženi božjih poslanih sallallahu alaihi wa sallame ovakve stvari poredi sa šejtanom koji sretni šejtanicu na putu i sa njom spodno opči a ostali ljudi gledaju dvadeset četvrti i predzadnji način kako žena može da stekne ljubav svog muža jeste da poštuje njegovu ljubomoru ako taj muž ima uopšte ljubomore kao što smo spomenuli nažalost mi živimo u vremenu kada je ljubomora postala nešto nešto i te kako rijetko kod muškaraca Moglo bi se mnogo stvari progovoriti ovom prilikom vezani za ljubomoru, ali mi ćemo cijen na braćo i poštovane sestre samo citirati stihove Ali je radijallahu ta'ala anhu koji je jedne prilike vidio svoju ženu. Fatima radiyallahu ta'ala anha kako čisti mi svakom zube espevau, stihove, pa ju ispljevao sljedeći stijove pa kaže hadaite ya ud al araki bi thagriha e ma alimta ya ud al araki arake لو كنت من اهل القتال لقتلتك ما فاز مني يا سواك سواك kaže Ali radiyallahu ta'ala anhu obraćajući se mi svaku kaže zaista si ti o oh, misvače došao na neko mjesto koje tebi ne zaslužuje pa onda kaže Ema a khifta yaud al-iraq irake zarsene boiš o misvače da te ja vidim zar ne znaš da te ja vidim Aliya ja radijallahu ta'ala anhu lubomoran na miswak kojim njegova žena čisti zube pa kaže Aliya ja radijallahu ta'ala anhu u sljedećem stilu da si ti o misvače biče koji može da se bije koje može da se tuče ja bi te ubio i na kraju kaže ma faze minni ja si vaku si vake zaista mene nije pobjedio niko u natjecanju kod Fatimi osim ti ali ja radijallahu ta'ala anhu zamislite njegove ljubomori ljubomoran na misvak kojim njegova žena čisti zube naši ljudi nisu ljubomorni da uzme svoju suprugu Možda više razgoličenu nego obučenu i sa njom šeta po gradu. Da ljudi gledaju njegovu suprugu. Cijenji mi brate, muslimanu, pa gdje je tvoja ljubomora? Jesi li se oženio da ljudi gledaju tvoju suprugu ili si je oženio zbog sebe? I 25. način kako žena može da pridobije ljubav supruga, muža i time ćemo završiti ovo naše druženje jeste da mu pomaže u istrajnosti i da ga savjetuje ako primijete kod njega neke šerijatske prijestupe možemo navesti mnogo primjera za to jedan možda najčešći primjer jeste dosta puta žene bivaju s sjedocima da njeni da njihovi muževi sjedi pred njima i gledaju sa njima serije u kojim dosta puta ima mnogo mnogo čak i porno scena i ta žena da kažemo ne ne negira svome mužu ta djela koja radi žena bi trebala da pazi na svoga muža da ga čuva od vatri đehennema da ako neklanja da ga poziva da klanja da ako ne posti da ga poziva da posti ako troši duhan da pokuša da da ga odgovori od tog gnusnog i ružnog djela znači svaka stvar koju primijeti koja je u kontradiktornosti sa šerijatom da se savjetuje sa njim i da pokuša da na taj način pridobi ljuba svoga supruga a da ujedno i time njega čuva od dva tri džehennema i na kraju molimo Allaha subhanahu wa taala da popravi stanje muslimana u njihovim porodicama molimo ga subhanahu wa taala da popravi muslimane u cijelom svijetu i na kraju subhaneke allahumma wa bihamdike ešhedu an la ilaha illa anta estagfiruka wa etubu ilaik الكون يزول ولا ترحى في التهل صحائف سؤد دنا وليت في الأرض مساجدنا والبيت الأول قعبتنا